Eta segitantzortziak eta erdi berrizailu nagusia zurekin bernaetargean Euskararen erakunde publikoak miliun bat 6.000 euro banatuko ditu aurten Yasko, hein heinbera da eragile nagusiek gehiago ukanen dute Baina Euskal edabideek aldiz oro korki gutiago Euskara behitiari laguntza horiek aski direnez Horidako gugaldegin Fransio Maitea EEPko presidentari Judiak jonantzaren dozirra hetxi balimadu ere familiak segituko du egia jakin arte, hortako de eginen du afera huntan sobera galde ahaposturik gabe atzo tolosan egindu prentsau rekoa familiak. Folk, country eta rock, nail young, kanadiak kantari eta musikaria izanen da gauk miarritzeko big festivalean. Eta aroak zer doinu du egungo, pantzo. Doinu estia, zer gaiteko doinu beroa, aro beroa, bai, egoita amargadoko temperaturak gure, nentzat, haipatzen dituzte egungo, eta naiz emendik gure leiotik lanuak ikusten ditugu noraino tenore untan, zer urdin bat, kasik lanori gabeko, haipatzen baita daukute egungo, eh, kanbiamena biagaratxaldeko diteike lanu eta euriekina. Aldaketan nabahbenak, auktengo e-peren diru laguntza banaketan 2 pondu dirazpimahatzekoak e-perekinit zahmena duten eragilen agusien artian, hogo 2.000 euro gehiago banatu dituzte aukten aldiz, edabideen ahluan, berekada nabahmena izan da, euskal ihatiek salbu, beste hedabide guziek diru gutiago altxatuko dute euskal edabideek 6.000 euro gutiago banatuko zaizkie, orot at milion bat 6 euroko diru sama banatuko dute EEPEC eta eusko jaularitzak joan den urtean banatu zuten diru sama bera, inkesta soziolinguistikoak euskararen bera kada erakusten duen bitartean diru emaitza katxigitzia eraginko ja ote den galdegin diogu Frantsso amaititia EEPko presidentari. Bono, eh, ikus gure inguruan, zer berakadak izan diren kultura mailan eta bertze arlo anitzetan. Ezinukatu adugu eh, krisia, gobernu batek diru sartzeak, kipituak balin baditu, bere emaitzak ere obliatia da kipitzera, eta gure instituzioetan, bailu Kontseiluan bailu kontzeilu horoko rian ere, diru sartzeak zaila dira, eta kipitu dira, eta beraz... Hautua egitia, heinberaren atxikitziak, hor behar da ikusi indahandia egina dela. Beraz, bai, badakit gehiago beharlukeela eskuarak. Neok ere ez lezake uka gehiago beharlitaikela eskaini. Baina gauzak zailak dira eta bertze bizitze arloak ere hor dira eta beraz, gauza zail horietan, niri iduritzen zai, Oskararen erakunde publikoak atxik dezan bere aurrekontuaren heina, jadanik gauza ona dela. EP eta eusko jalolaritzak beste hiru urterentzat luzatu dute haien arteteko hitzamena. Eta Euskal Konfederazioak diru banatze hortaz huar batzu egiten ditu urtearen erdia iragana dela elkarteek beren proietoak bidean emanak dituztela jakin gabe diru laguntza ukanantzuten ez eta xedeak burura ino ere meiten alko zituzten ez Konfederazioak jada galdea egina zuen eta erre behitzen du epek goizago proieto deialdia egiteko Bestalde banatu diru kopurua jazetik ez grabea txemeiten duikusiz zebaldintzetan ari diren elkarte batzu, Euskararen beheskuratzearen alde ari diren eragileak, behar bezala lagundu gabe, Euskararen geinbeerak segituko duela dio konfederazioak. Oksidaniako tolosan egindute prentsa aurrekoa atzo jonantzaren familia eta abokatak hor zendu etako militantea eta horko epaileak baitu erabaki Uai doziera estea. Lau urte pasadira jonantza desagertu zenetik eta orain dik afera ez da argitu, itzalgune ainitz azpi maratu dituzte familia eta abokatak eta ezin izan dieteberen galder haraposturik Eman, Julien Breel abokata Kaspi maratzen Itzal Gune horietarik batzu le plus flagrant e seluik uh, uh, le forze poliz bayonez diz kelzon interroge tout... azpimarra garriena da bayonako poliziak erraiten digula ospital guzia galdezkatu dituztela eta eskaerak igorri dituztela ospital guzietara horietan tulu eta ez da eskaera horien arrastorik tuluzeko ospitaletan eta hori izan da jonantzaren gorpua marri labete berantago atxemaitearen arrazoinetarik bat eta rotrube di plus. plutar dothroz egzemplu zeko bayonez pasport de Jonza, le pasport e Be adibide bat pasaporteana hobietu galduetan pausatu du polizia batek sekulan identifikatu estena eta pasaportea hor egoiten da normalki bere jatorriko herrialdera igorri beharko zutelarik. Disfuntzionendu haitz dira familia interpelatzen dutenak. Que, oui, euh, la familia est un petit peu interpelée par euh, cette succession euh, innomable de, euh, de disfonction Gogorki imintzatu da egoera horren aitzinean Pascal Nakash giza eskubiden ligako presidenta eta koizeiteak ez duela justifikatzen ez eskubide berakukeitea eta dosieruntan arazo hainitz badela azpimaratu du. Oui, ça c'est une évidence, nous n'apprenons rien personne et le lui-même l'a reconnu dans l'ordonnance euh, qui Bai berri bat, eta epaileak berak onartu du bere ordenantzan disfuncionamendu azkarrak izan direla familiarengan ondorio larriak ukan dituztenak. La E, e la question... Hori, evidentzia bat da. Galdera da, zergatik. Ez dugu lortzen disfunzionamendu horien arkitzen eta pentsarazten digu, jonantzaren aferak besteetako hainbat kideren kasuetan bezala, ez duela usai tratamendua. Hori, ez da onargarri, eskubideak denenak dira, pertsona guziak sortzen dira eskubide berekin, euskaldunak barne. Uh, le droa, son le droa detuz. Tu lezormenez libreze egoan droa eondinite ikomprile baske. Maiso Pascaso Jonantzaren neska lagunarentzat, ez da erG egun guzi zaitzzinana joitia eta aera argitzea hortan lagun leszaque.: On apprend à vivre au jour le jour, mais avec, on a quand même besoin dans de le deuil de cette de, de, de réponse à, à ce qui s'est passé pour pouvoir définitivement avancer. Dosier arxibatzeko, epaileak hartu erabakiari dei diote beraz, ikusi beharrea deia honartzen duten, ez dute esperantza ondirik ekia erran, baina baztertzen badute kasaziora joko dute eta ondotik Europako giza eskubideen korterat espanyol estadoko itxasuntzi olek europatikukan laguntzak itzuli behar Bruselan hori erabaki dute atzo, bi mila zazpia eta bi mila amekartia naltxatu dirua gibele ratemaitea galdegiten daie Europak ego euskalegian hamala umila langile badira sailohtako lantegietan eta erabakiak empresainitz egoera bizikitxarrean ezartzen ditu horai sindikatek berehala alan neuhiak dituzte, enpresen geroa segurtatzeko eta errandute borrokatzen segituko dutela 6.0 emandezagon biziki hunkia da unzigintza aktibitate nagusia beita jiohtan Uda betea da, eta mainatzeko ura nolakoa da, solasa frango badabila, nolako nola itsasoko urak, ez diren xano lapurdin, angelun, labarreko ondartzan, mainatzea azteko debekatuada atzoa txaldetikunat, ur analizek erakustera temameitute garbia, beste analiza analizabatzuegin endituzte ikusteko noiz, behizidekitzen ahalko duten, beste ondartzen zait, emementoko ez da gomendio sidik. Eskaintza, ainitza, bai egun astenden ehobiko festivalean eta keinu berezia e, apartaidaren kontrako ikur nagusia den Nelson Mandelari, bere urte betetze egunean, hasten baita festivala, festibala. bat izanen da funtzean, Nelson Mandela libertatearen izenean, atzaldiuntan bosto honetan sanoki gelan eta gero festivala segituko da gauk behatzeketar ditan ikusgahi batekin Lajosa Salbaiak eta Papanos boskotearikina. Neil Young miarritzen gauge miagittzeko Big festivalaren kari Neil Youngkanadiak kantari eta musikaria etorzen da jaz plazadatu zituen bidiska, Amerikaa eta psikedelik pil gezi horz taldearekin, xetasun gehiago artista jotaz kagin etxe begirekin. ita zozi urte ditu kanadiak musikariak eta ohholtzen beharaga da crazy hors taldearekin bater. Behogei juurte hauetan musikanari da. Hoken Hall, folk,lecttro, grrenj ist johatuz. Mila behatziun da begeita botzean sorttu zen Kann. Baseita, Ontario aldean hasia izana da. Musikako gustuboa ekipitik zakahan. Eskola behiz gazterik utzi zuen, orzoki musikan aritzeko gisan. Bere adiskide Stephen Stills ekin, Buffalo, Springfield, Baieta ere ondotik, Crosby, Stills eta Nash taldean zen Woodstock Festivalean parte hartuz. Bakarlari gisa ezagutua baldin bada ere, Crazy Horse taldearekin joiten eredun iliongek. Aldeorekin ari delarik behiz, elektrokutsu bat hartzen dugune musikak kantua eta militantzia egilotu izan ditu, injustiziak, eritasunak, heriotza musikaratuz, zoriontsuak beraz ustailaren emezorzian, miarritzeko big festaren kariara ikustenalko duztenak. Gauk beraz nahi lehiung miarritzeko agilera zelaian krezi horz zorzio sorzionetaik goiti. Eta gaur makean herriko pesten kari joztakintaldearen antzerki behia hauziak herriko salan hori aratseko zoxiak eter ditan. Eta franziako itzulian, Chris Froomek irabazi zuen atzo, bainan ezain ereski, hastapen batean haitzinean zuen Alberto Kontadori Beatzi segunda hartuz, eta Joakim Rodriguezi Hamar segunda, ordulariaren kontrako etapa zen atzo, saikapen orokorrian beraz Chris Froome da lehena, bigarren Alberto Kontador, lehen euskalduna Mikel Niebeda, hamazaz pigarren lekian, egun alpetako ko leeta go gor go, go, go ha, gapen hashi eta alpe du esne bururatuko dena bialdi sirain dira alpe du ezetat fama toadena bat burguneekin